і, командуючи фронтом, про нагородження нас, партизанів, серед яких будуть імена бійців і командирів, які зараз битимуться з карателями. Всі наші люди знають, з чим ви прилетіли сюди, і стоятимуть незламно. А зараз я піду на командний пункт. Командир ще підняв обидві руки, ніби стримував натовп і сказав кудрявому, ви ж наші гості. За ваше життя ми зараз відповідаємо. Досить з вас і того, що сталося вночі. Ну і ситуація, промовив Кудрявий, коли командир загону пішов. Якщо німці у батальйон, то у партизанському полку не більше трьохсот чоловік. Це ж не Стрілецький, а звичайний партизанський загін. Усе залежить від того, як битиметься цей загін, сказав Іван. Незручно все-таки. Підемо хоч ми троє. Так, я з галкою і коропом залишусь, погодився Кудрявий. Сокіл, Орел і старший лейтенант Іван побігли до лінії оборони. Там лунали постріли із гвинтівок, та ось затакали дружно кулемети, автомати, забабахкали перші міни, на які натрапили карателі. Огризались у відповідь на партизанський вогонь німецькі автомати, та їх одразу ж заглушували кулемети. Галка сидів задуманий, мовчазний. От і довелось йому тримати перший зв'язок уже під акомпанемент бою з карателями. Тривожно билось серце. На фронті теж доводилось працювати на рації під вибухи снарядів, мін, бомб, під тріскотняву автоматів і залпи гармат. Але тоді за спиною радиста були свої позиції, санчастина, одне слово, своя територія. А тут Пригадав, як попереджували його про те, що у фашистському тилу є ще й такий засіб боротьби, як власна куля у серце в разі тяжкого поранення. У цьому теж відмінність від фронту. За кілька сотень метрів клекотів бій. Стрілянина хвилями перекочувалась уздовж лінії оборони. Для галки цей бій був ніби другим фронтом. Він уявляв генерала Петра Петровича і майора Славича, які вже читали його розшифровану радіограму. Кудрявий поглянув на радиста, потім у бік партизанської оборони. Там стриянина ніби вщухала, почулося смертельно грізне для противника ура. Кудрявий підвівся і полегшено зітхнув. і правду», – казав командир загону. Карателі нічого не знали про вогневі точки в цьому таборі і з розгону напоролись на партизанські вила. Азарт привів лісових котів і батальйон німецьких солдатів западню. Партизани з бойових позицій поверталися. Галка запитав одного, «Як там?» «Це по вас фріци приходили, та ми їм, ядро на вош, дали прикурити». Пізно ввечері перед строєм партизанського полку був зачитаний наказ про урядові нагороди, яких удостоювалися декотрі із командирів і бійців, а потім командування ознайомилось з листом, якому ставились конкретні завдання на час наступу військ Ленинградського фронту. Ішлось про бойову взаємодію партизанів з регулярною армією, про посилення диверсійної діяльності партизанів. Командир тесанто Кудрявий передав партизанам дев'ять парашутів, на які спустились люди і вантажі. Парашути буде використано на бенти, білизну – пораненим, один парашут хлопці візьмуть із собою, складеним у п'ятеро, ним криватимуться